5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM. Atentatul de la Sarajevo, supranumit și împușcătura care s-a auzit în toată lumea, a avut loc pe 28 iunie 1914 și a declanșat primul război mondial. În atentat au fost uciși arhiducele Franz Ferdinand, moștenitorul tronului austro-ungar și soția sa de către un sârb bosniac, studentul Gavrilo Princip. Credeți că studenții ăștia ar face orice, dumneavoastră, numai să nu învețe pentru <laughs> examen. După atentat, Austro-Ungaria a declarat război Serbiei. În sprijinul sârbilor au sărit rușii, iar austriecii și-au chemat și aliați aliații în ajutor, adică pe germani. Și de aici încolo lucrurile au luat-o la vale. Iată o explicație a momentului oferită la un moment dat de Neagu Giuvara. Și dintr-una într alta... Rușii ordonă o mobilizare generală, că la ei mobilizarea trebuia să dureze mai multe zile. Odată pornită mobilizarea generală a Rusiei, ordonă mobilizarea generală și Germania, dacă ordonă mobilizarea Germania, mobilizează și Franța. Și iată cum, dintr-una într-alta, la începutul lui August 1914, îi cel mai mare război de până atunci în istoria universală. Acest război despre care multă lume credea atunci că se va încheia în doar câteva săptămâni sau cel mai mult câteva luni a durat mai bine de 4 ani, până pe 11 noiembrie 1918, a ucis 40 de milioane de oameni și a schimbat Europa pentru totdeauna. Pe 28 iunie 2010, Guvernul României a aflat de ce nu poate tăia pensiile, chiar dacă țara era în criză economică profundă. În acea zi, Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei prin care a respins tăierea pensiilor cu 15% potrivit legii pentru care guvernul își angajease răspunderea în Parlament. Judecătorii CCR au explicat că pensia este un drept câștigat, astfel încât reducerea nu poate fi acceptată, nici măcar cu caracter temporar. Măsurile dure de austeritate au fost anunțate de președintele Traian pe 6 mai 20. După încheierea negocierilor cu femeii, ar mai trebui încă circa 500 de milioane de euro care nu există. Acești bani nu există. Ca atare, este previzibilă o reducere a pensiilor cu 15%. Dar, încă n-a avut cum să taie pensiile cu 15%, guvernul a aplicat imediat altă soluție negociată cu femeii, a majorat peste noapte TVA de la 19% la 24%. Partidul Național Liberal și-a ales un nou președinte în urmă cu 5 ani după ce fostul lider, Crin Antonescu, și-a dat demisia. El a renunțat la postul de președinte PNL după eșecul partidului la alegerile europarlamentare din mai 2014, când PNL nu a obținut decât 15% din voturi. Antonescu i-a lăsat astfel cale liberă lui Claus Iohannis, ales președinte PNL de aproape toți delegații de la Congres, apoi Klaus Iohannis a candidat la președinția României, tot în locul lui Crin Antonescu. Președintele Republicii trebuie să își redescopere funcțiile de arbitru și mediator, ceea ce nu înseamnă că președintele nu trebuie să fie ferm atunci când este vorba de derapaje de la statul de drept sau de excese ale politicienilor. Claus Iohannis a devenit președintele României în noiembrie 2014, când l-am vis pe Victor Ponta în al doilea tur. Regizorul și actorul american Mel Brooks împlinește astăzi 93 de ani. Printre cele mai cunoscute filme ale sale, comedii sau parodii ale altor filme se numără Producătorii, Tânărul Frankenstein, Istoria Lumii partea 1, Spaceballs, Robin Hood, Bărbați în și o altă parodie, parodia western Blazing Saddles, tradusă la noi și ei în flăcări. Din 2001, Mel Brooks face parte dintr-un club foarte restrâns de numai 15 oameni care de-a lungul carierei au primit toate cele patru premii importante ale showbizului american: Emmy, Grammy, Oscar și Tony. Asta e, Tony este pentru uh, teatru. În acel an, a luat un Tony pentru adaptarea de pe Broadway a filmului sau producătorii. Același film i-a adus Oscarul pentru cel mai bun scenariu în 1968. În fine, pe 28 iunie 1959, cântărețul american Bobby Darin era pe locul întâi în Marea Britanie cu melodia Dream Lover, era primul lui number one în clasamentul britanic, în Statele Unite a ajuns până pe doi. Bobby Darin și-a găsit dragostea din vis la un an după lansarea acestui cântec când s-a căsătorit cu o actriță, s-a trezit șapte ani mai târziu când a divorțat.